Borås då, som Borås. Demokratitalk 24. Då är det dags för avsnitt 2 utav podcastern av Demokratitalk 24 här på Brygghuset i Borås och klockan är 13.00 så att timme 2 börjar nu. Välkommen Maja. Tack så mycket. Och eh, du ska prata lite om IRL-dialogen, Måns. Ja, precis. Klockan 15 till 15.50 så är det en dialog som vi kallar IRL. Eh och den går ut på att kartlägga de möjligheter som finns för unga i Borås. Hur vi menar på att det finns många möjligheter för unga, många möjligheter till påverkan, men man vet inte alltid om vilka möjligheter som finns. Och vi tror att alla de som är här idag vet om de möjligheterna och eh vi tänker ta att vara på allas kunskap och få ut den helt enkelt. Hur går detta till? Jo, eh när folk anmälde sig till den här dialogen så frågade vi dem vad de tyckte var det bästa och sämsta med Borås. Eh och det som kom upp var att samstundsvart kollektivtrafiken, segregationen och undrar om inte det var miljön också, nu kommer jag inte ihåg riktigt. Men och det bästa var föreningslivet och att det finns många möjligheter för unga, menar man då. Eh och vi kommer dela upp de här ämnena och så får bli ett ämne en grupp och så får man diskutera hur man kan påverka just den frågan som man blir tilldelad. Så att besökarna där uppe kommer sitta och diskutera de här frågorna, vad är det de kommer att diskutera exakt? De kommer att diskutera vilka möjligheter det finns till att påverka i denna frågan. Och slutresultatet kommer att bli en folder där det står hur man kan påverka just den frågan. De har blivit tilldelad. Och är det att påverka politiker? Eller? Påverka själva frågan. Säg att du blivit tilldelad frågan kollektivtrafiken. Så kommer slutresultatet bli fem punkter hur du kan påverka kollektivtrafiken i rätt riktning så att man kan se att det blir ett väldigt direkt resultat till att visa vilka möjligheter som finns och detta är också ett direkt resultat till att ta tillvara på de kunskaper som faktiskt kommer finnas i det rummet. Kommer detta att visas kanske som en kanske en rapport eller något för politiker och även all, alla allmänheten eller hur det kommer det? Det kommer ja. bli en liten folder. Eh uh, utav detta där det står hur man kan påverka inom just de här frågorna så det blir en rubrik exempelvis kollektivtrafiken och fem punkter till hur man kan påverka kollektivtrafiken och därna kommer delas ut till unga och vuxna så de vet hur de kan påverka i de här frågorna. Kommer ungdomsrådet arbeta vidare med de här frågorna efteråt? Ja, det tror jag att vi kommer göra. Det är inte någonting vi har diskuterat närmare, men eftersom då är fråget som har kommit upp när folk anmält sig, så borde det också betyda att det är frågor som folk tycker är viktiga så varför vi inte arbetar med de frågorna. Och ut efter de förslagen som har gjett. Precis. Ja, vi får väl ja, vi ser fram emot det här och spänna på resultatet. Mm, vi också. Jag tror att det kommer bli intressant folder och Jag tror att det kommer att komma upp många saker som man kanske inte har hört innan. För jag tror att politikerna som är här, de vet nog om många möjligheter som inte jag vet om. Och jag kan köra idéer som inte de har. Så det blir nog ett intressant resultat. Då har vi med oss första gästen för det här avsnittet. Hej! Hej, hej! Presenterar gärna dig själv. Ja, jag heter Hanna Nyberg och jag är ordförande för en organisation som heter Sveriges ungdomsråd. Berätta gärna lite mer om organisationen. Ja, vi är en ganska liten organisation med en himla massa kraft. Eh vi har 50 stycken lokala ungdomsråd bland annat Borås stads ungdomsråd som medlemmar hos oss. Eh och det vi gör för våra medlemmar är att vi erbjuder dem gratis utbildning och de får komma på träffar där de får möta varandra från hela Sverige. Eh och vi driver också våra nationella frågor eller våra gemensamma frågor nationellt eh mot både mot myndigheter och mot regeringen och även väldigt mycket ut i kommuner där vi lär politiker och tjänstepersoner hur de ska jobba med medborgarellåg och inkludera unga och ge unga rejält inflytande och makt. Hur länge har ni funnits? Vi har funnits i 11 år i augusti så vi hade ett stort 10-årsfirande förra sommaren. Eh har ni någonting med ungdomsstyrelser som ni gör eller än i fristående? Vi är fristående för ungdomsstyrelsen. Ehm som har bytt namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Precis, Oj, krångligt, ja, väldigt krångligt. Eh MUF får man förkortat det då. Ehm jo, nej men vi vi får statsbidrag. Eh De flesta av Sveriges ungdomsorganisationer eh i alla fall de som har verksamhet i fler än fem län och som har ett visst antal eller över 1000 medlemmar får statsbidrag från ungdomsstyrelsen. Det får vi också vi alltså vi får pengar. Ungefär halva våran budget kommer från ungdomsstyrelsen eller MUF berätta lite mer om ditt personliga engagemang. Ehm, um, ja, det alltså det började när jag var himla liten. Ehm um, och och det var egentligen alltid funnit där men ganska tidigt i samband med en utlandsresa så insåg jag att så här pengar är inte det som kommer lösa alla världens problem utan vi behöver också finnas personer som lägger eh tid och energi på att faktiskt lösa problemen eh och att bara pengar är inte det som kommer som kommer göra våran värld bättre. Eh och, och sen så rockade jag snobla in på på elevråd eller jag ville väl hålla på med elevråd men eh och det var ju mellanstadiet och det, där tog liksom defart åt liksom att handla om ungas inflytande. Eh när jag var 10 och sen hade jag fortsatt på den vägen när jag startade eh ett lokalt ungdomsråd i Umeå där jag eh uppvuxen eh i min stadsdel när jag var 14 eh och sen så blev det Umeå centrala ungdomsråd och sen så hittade jag till Sveriges ungdomsråd och satt med i styrelsen där och ehm sen nu sen ja jag sitter på mitt tredje år som ordförande i Sveriges ungdomsråd nu. Och det som jag tycker är fint med ungdomsrådet som som gjorde att jag valde att engagera mig i ungdomsrådet istället för i partipolitiska ungdomsförbundet så det är ju för att jag behöver inte bekänna en en partifärg eh i mitt engagemang utan jag kan påverka eh frågor jag blir lyssnad på av alla partier eller politiker från alla partier eh istället för bara för mitt e från mitt eget ungdomsförbund då. Eh och det det var en, det var en trygghet med att jag kunde liksom ta beslut själv hela tiden så. Det tycker jag är väldigt bra att man inte behöver vara eh, parti partibunden eller religiöst bunden vilket vilket kanske är kanske helt när man man tänker på politikat man tänker jag måste vara med i ett parti för att kunna påverka. Och så har det nästan varit under min uppväxt personligen. För jag, jag har växt upp med det här. Jag har en far som sitter med i ett parti. Och han är väldigt driven i det. Och då har jag fått väldigt många av de här tankarna. Och det har varit väldigt mycket så. Och det har varit lite så här. Måste jag verkligen sitta med det för att se vad jag tycker? Och då sa ni mig när jag då hörde om det här då. När vi fick det här sambandet. Eller när vi började jobba med Brostads ungdomsråd. Jag blev helt paff bara. Wow, finns det här verkligen praktiskt? Du får riktigt? gå med där. <laughs> tycker. Jag. Men kan man fortsätta arbeta partipolitiskt obundet efter alltså man man har blivit äldre och inte kan vara med i ungdomsrådet längre? Eh ja, absolut. Det finns ju hur många ideella organisationer som helst. Eh, det finns ju väl, ja men det finns ju så här arbetsrättsorganisationer och det finns miljöorganisationer och där man liksom kan fokusera på en speciell fråga. Eh, och sen vi brukar lite skämtsamt jämföra oss med PRO, alltså pensionärernas riksorganisation, för de samlas bara på grund av att de är pensionärer och vi samlas bara på grund av att vi är unga. Det vill liksom inte unga som gillar att spela fotboll eller unga som spelar musik tillsammans utan vi är unga som vill påverka vårt samhälle. Eh, precis som de är passionärer som vill påverka sitt samhälle eh och få bättre levnadsvillkor. Så det går att göra genom hela livet. Och du har precis haft en eh, föreläsning? Ja, det har jag. Berätta mer om den. Eh, jag har varit uppe här i i brygghuset och eh, föreläst för både eh, ungdomsrådare, medborgare och politiker som täcker upp. Eh och det det jag och Lina som är ordförande i Borås stads ungdomsråd har gjort tillsammans är att vi har برettat lite om åldersmaktsordningen eh och en eh, åldersmaktsordning är det är en maktordning som eller en maktordning är där en grupp är underställd en annan i form av makt. Eh det är inte så många som har talat om åldersmaktordningen. Eh det är fler som har talat om könsmaktordningen till exempel där kvinnor som grupp är underställda män som grupp. Eh och det här finns också för unga men den den är ofta liksom anses typ som rättvis på grund av att du växer ur din ungdom och blir vuxen. Så att du är underställd och har inte så himla mycket makt fast du har rätt till den. Men för du det det är liksom lugnt för att du kommer ju ändå få det sen. Eh, man växer inte ur sitt kön på samma sätt som man växer ut ur sin ålder. Och var är unga i den här skalan då? Eh, det beror lite på vem du frågar. Eh, enligt lagen så är du myndig och därmed vuxen eh från den dagen du fyller 18. Men kollar man på vad eh vad vi till exempel får få statsbidrag från myndigheten för civilt ungdomsfrågor ehm så är gränsen dagen du fyller 26. Men men så här det, det vanliga man brukar jag säga i Sverige är väl att man är ungdom mellan 13 och ja tills den dagen du fyller 26. Men kollar man på EU så är det liksom upp till så att du är 30. Alltså det beror väldigt mycket på vart i världen du befinner dig och vem det är du frågar. Men har de unga mindre makt för att de är unga eller hur är det? Eh de har rätt till lika mycket men släpps inte in på samma sätt som som äldre medborgare gör. Varför tror du att det är så? Eh det beror på grund av att åldersmakten åldersmaktsordningen finns eh och att det är någonting som är ganska eh ja men just för att den den anses vara rättvis eh och inte ett lika stort problem som andra maktordningar i samhället. Och det här handlar mest om tror jag är okunnskap. Alltså unga har jättejättemycket demokratiska rättigheter för man delar in demokrati i tre delar som är valdemokrati, deltagande demokrati och samtalsdemokrati. Så måste man ju vara 18 för att delta i valdemokratin, alltså ställa upp i val eller rösta i eh kommunalstäng och riksdagsval och i Europaparlamentsval och kyrkval och allt vad det är liksom men det finns också deltagardemokrati där du får vara åtta och begära ut alla mejl mellan två kommunalråd och ingen som jag du kan gå till vem som helst på kommunen och be om det här och du måste få det skyndsamt och ingen får fråga vem du är eller varför du vill ha den här informationen eh men det är ingen som känner till att det går bra eller du kan vara 13 och skriva in ett medborgarförslag och kommunfullmäktige måste ta upp det här eh men det stora problemet är att varken unga eller vuxna som möter unga har koll på unges demokratiska rättigheter och därför så utesluts de ur det här Hur tror du att de ska bli medvetna om sina demokratiska rättigheter? Eh dels jobbar vi med det i i och med att vi utou utbildar mycket och att vi alltid nämner de demokratiska rättigheterna både för liksom uh, unga som vi möter och politiker och tjänstepersoner som vi möter dagligen eh i i i Sveriges ungdomsråd. Men jag tror att det det handlar om att kommunerna måste inte har utbilda sin både sin personal och eh också sina politiker i de demokratiska rättigheterna för det är det är ganska dålig koll på det runt om i landet. Tror du att skolan behöver utbilda eleverna mer i sina demokratiska rättigheter? Eh ja, jo men det det det tycker jag faktiskt. Eh rent personligen så har jag har jag liksom tänkt tillbaka på min skoltid och jag har haft två lektioner i åttan på min ESO lektion alltså i samhällskunskap eh där vi pratade om hur kommunen fungerar och hur vi kan på eller vi pratade inte om hur vi kan påverka kommunen. Vi fick se liksom en organisationskarta och det var ungefär det. Sen gick vi in på att prata rikspolitik istället. Eh och jag har haft fler lektioner om betydligt fler lektioner om hur det politiska systemet i USA fungerar och hur jag kan påverka i USA än vad jag har haft i hur jag kan påverka min egen kommun och det är ändå där jag vill börja eller det är där jag kan börja. Men vad tycker de initiativet till den här dagen demokrati 1224? Det är fantastiskt. Finns det liknande på andra ställen i Sverige? Ja, det gör det. Ehm det är alltså det är inte arrangerat på exakt samma sätt men det finns ganska många ungdomsråd och andra grupper av unga också som arrangerar sånt här. Eh på vissa ställen så är det också kommunens initiativ att ha såna demokratidagar men men ofta så är det någonting som kommer underifrån för att unga känner att det finns ett behov av att möta politiker och att det är unga som bokar de här mötena och ser till att politikerna kommer dit istället för att det är tvärtom som det kanske egentligen borde vara. Det var väldigt kul att du vill komma och ha den här föreläsningen för mm. man lär sig väldigt mycket och ja. man blir verkligen engagerad och roligt som, att du var och kollade på det. Jag tycker det var jättekul att verkligen se det och eh, det var någonting du missade där Sebastian det var det. Ja, men jag sitter ju här istället. Ja. Eh en fråga som vi ställer till alla våra gäster idag, vad betyder demokrati för dig? Eh jag jag kommer ju direkt in på liksom själv eller folkstyre. All makt utgår ifrån folket som som det väl betyder, men ifall man kollar på ett lite så här mer personligt plan eller ett känslomässigt plan som ni kanske ute efter, då eh så taje det upp. Ja men jag kan säga 80 av mina mina timmar om dagen att att det liksom jobbar för mina demokratiska rättigheter och och mina eh vänners demokratiska rättigheter så att ja det är väldigt viktigt för mig eh och det är en stor och komplex fråga som kanske inte är där den borde vara. Tack så mycket. Får vi träffa dig senare idag kanske? Det kan ni få göra. Jag ska hålla det till passet. Ja men då kommer vi efter det. Ja det. Då ses vi då. Det gör vi. Har gått. Tack tack demokrati politikfirare. Vi sitter här med två gäster, presentera er själva gärna. Eh, uh, Pierre Andersson, heter det väl? Och Melinda Memetti. Var kommer ni ifrån? Eh, uh, Bulp het Gandre, det borås just nu, men ursprungligen från Helsingborg i Skåne. Bor på Kristineberg. Och varför är ni här idag? Ja, det är ju demokrati då. Det är intressant. Eh dels för att det är ju snat val till riksdagen i parlamentet men även i allmänhet. Kul och när det händer någonting vill man gärna är du politiskt engagerad annars? Mm, nej, det kan jag, nej inte inte officiellt kan inte posta. Nej, en jävlar. Så att ni är bara här för att ja, lyssna lära och suga in atmosfären? Precis. Ni har varit på föreläsningen som vi hade här uppe precis. Vad tyckte ni? Ja, eh den den var ju informativ. Jag kände personligen eh som inom situationstecken vuxen då att den kanske var lite mer riktad till till ungdomar och och personer som skulle kunna vara potentiella medlemmar till ungdomsrådet exempelvis. Men det var ju ändå intressant och det var det var inte allt som jag kände så för, men det mesta delen av det kände jag så för ändå. Mm. Jag håller med, det var det var väldigt intressant även om man kände att man kanske inte tillhör målgruppen så. Men jag känner ändå att ni fick någonting ut av det. Oj oh ja, det var ju som sagt var informativt. Man jag innan jag kom dit så hade jag väl inte någon syssling om Vad ungdomsrådet sysslade med egentligen? Eller ens dess existens som jag ska vara helt ärlig. Men du visste om den här dagen i alla fall? Ja, det var väl lite hennes föreställning. Hon, hon har lite bättre koll på såna saker. Men eh, vad tycker ni om arrangemanget i övrigt? Bra, bra dåligt? Bra. Åh ja, det är ett bra initiativ definitivt. Och det är debatt senare här idag är det något ni kommer att kolla på. Det är de olika ungdomsförbunden som debatterar. Jajamän. Känns lite som huvudansledningen för min egen del i alla fall att jag är här. Eh har du bestämt vad du ska rösta på eller är du öppen för alla val eller alla möjligheter? Eh äh, än än så länge så skulle jag vilja påstå att jag har bestämt mig för vad jag ska rösta på både i Europaparlamentsvalet och i riksdagsvalet när det kommer till landsting och kommun är jag väl inte helt bestämd men även där jag känner att jag är bestämd så kan man ju alltid ändra sig. Det är ju inte inget ju skrivet i sten liksom, men jag känner mig ganska bestämd. Det är ju ändå kommunpolitiker här idag som det finns möjlighet att prata med senare i en speed dating. Eh där kan du ju få liksom ställa dina frågor till de som bestämmer i Borås. Precis. Och ja, ni ska tack för att ni ställer upp och ha en fortsatt trevlig dag. Tack samma. Tack så tack. mycket. Voran egen Bekarr är med oss nu eh, från B-street. Han har varit och lyssnat på föreläsningen här och eh, vad tyckte du? Eh uh, uh, som uh, ja, jag tyckte att det var in, uh, intressant och informativt uh, vad det var. Eh uh, visst är jag är inte så där jättepolitiskt insatt. Jag är inte uh, jag tycker det är intressant att lyssna på olika åsikter och vad olika partier och um, grupper har att säga även om jag inte är så där jätteinsatt. Så det var informativt och det var ja, intressant att lyssna och veta att man har man har mer att säga till än vad man tror egentligen. Eh Du hade ju en ja, intressant utläggning här innan om jag ja. berätta. Ja. Eh <laughs> det nämndes så att alltså jag tyckte att eh, som ungdomar så låter man sig eh, sig själv lägga alltså eller alltså man ser de vuxna som dominanter man lägger dem på en nivå över sig och när man går in i olika frågor så går man in med en underläxen ton och det känns som att det kan finnas ett litet fel där alltså inte bara som ungdomar jag kan ta med med olika till exempel som kvinnor och feminism och sånt man går inte in i frågan med likgiltighet man ska gå in i frågan vi är liksom vi är likgiltiga och det här så här tycker jag vad är din respons istället känns det som att just med ungdomarna här det jag lyssnade bara att ungdomarna de ansåg sig underlägsna och de går inte in i frågorna i likgiltighet med de som med, med, inom situationstecknet med de vuxna och situationstecknet på ungdomarna också självklart så det det känns som att det kan vara ett litet fel där man ska gå in i med likgiltighet och försöka ta frågan på likilt ni har. Det kan vara väldigt svårt för det är tyvärr inte så det funkar. Det kan vara svårt men det man kan åtminstone försöka. Intressant. Mm. Nåt mer du vill tillägga? Nej, det det jag har inte så mycket mer att säga utav om det. En... Tack så mycket. Tack. Det är dags att avsluta det andra avsnittet utav podden för Demokrati 12 till 24 och hvis man har spelat in det här är beastreet.www.beastreet.se. I'm going